Salmul 72 către Domnul Isus Hristos. Doamne Isus Hristos, dă neharul cărui pe scală gândului ascunsă în sufletul nostru ca să venim în fața ta la rugăciune. Doamne Isus Hristos, dă neharul de a sta în fața ta, în adâncul inimii noastre, pentru ca toate cursele și ispitele demonilor să nu ne poată răpune. Doamne Isus Hristos, dă ne rugăciunea ta. Ascunsă în inimă, care arungă roiul gândurilor, patimilor, răceala și toată lucrarea Duhului cel rău din noi și din lume. Doamne Iisus, de neharul Tău care așează rugăciunea Ta adâncă în suflet, încât trupul devine un cântec de rugăciune. Doamne Iisus, toase, fă din toate cuvintele, faptele și gândurile noastre săgeți de foc, iar ele se i arunge pe toți demonii din noi și din lume. Doamne, Iisus Hristos, îmbracă sufletul nostru în blândețe, pace, ascultare, iertare, credință, nădejde, iubire și în a Tăceri minune. Doamne, Iisus dăruiește dăruiești nesmerenia Ta ca un altar pe care inima noastră, jertfă vie, se pune. Doamne, Iisus Hristos, fă din țara și ființa noastră un rug de rugăciune și pentru Tine în vas ales anume. Doamne, se i fără din sufletul și din Duhul nostru zdrobit de necazul împăvățuitor, care se i scoată pe frații din prăpastea părerii de sine, că să creadă că au făcut ceva bine. Doamne, se i fără biserica ta din toate gândurile, cuvintele și faptele noastre bune, iar corabea ei toate valurile potopului de ispite păcate și patmea aduse de Duhul cel rău să nu o poată răpune.